Torrealdaik bere aurkeztu zuen egunean, Lourdesek somer jaunaren istorioa aurkeztu zuen prentsaren aurrean. Aste honetan izan da, Patrick Suzkinek idatzitako bakarrizketa da. oraindik dik zuetetara igotzen zen garaian, metro aiskasin eurtzen zuen protagonistak kontatua. Mutikoa aziz joango da, jakina, hala egiten gute mutikoek. Metro irurogeita eta berrogeita bederatzi kilo eta berrogeita bat zenbakiko zapatak izateraino. Eta aste horretan zehar, somer jaunaren istorioa kontatuko digu. Somer Jauna bere herrian azaldutako ibiltaria da. Laku bat bada protagonistaren herrian, mendiskak ere bai, eta inguruaietan orduak eta orduak eta orduak egiten ditu Somer Jaunak Joanean eta Etorrian. Ez dakigun nora, ez dakigun ondik. Eta Mutikoaren bizitzan garrantzitsua diren zenbait pasadizotan gurutzatu egingo da Somer, kasualitatea da kalanaita. Eta Mutikoak jaso egingo ditu pasadiz horiek eta Somer Jaunaren bizitzan garrantzitsua den egun batean ere gutxienez protagonista gurutzatu egingo zaio kasualitateak alaneita. Kontua da, somer jaunaren historioak, baduela bere historia aurrea ere, ereinek argitaratu bitartean, eta pare pareko historia ere bai, kontuan izanik, jada, jada antzesteko moduan daukala Jose Arramon Zoroizek, ez da, lurdez? Zuk da, nola izan zenuen somer jaunaren berri? Da, Josi Arramon Zoroizek, bidez, aizu zuzen ere, bera da, errudun, berak sartu ningun e, honetan. Ze José Ramón etorri zen e, alako batian, Katalunia aldetik han, hau, e, antzerkirako katalanez e, prestatu zutela, eta berak e, antzez lanura ikusi zuen, eta hori ikusi eta gero liburua irakurri zuen gaztelaniaz, eta liluratuta zegoen, eta ba, butxatu intzian nola edo ala. Esan zuen, niko hori segustu ere nukeen euskeraz, baina ez dago euskerazko testurik, eta, bueno, en fin, ni, kaina batartzenen itzan da berbara bigarren azen eta sanion Baina <laughs> eta... ordurakoa batzenekin euskaltzen izango zinela? <laughs> ez Ah, jakina ah, Bastante libre zenbiltzen kon... orduan Maia kontzientian behintzatez Hau zango da oindela Ia irurtea, abian erra Bi, eh, uh -huh. bi baina eh, Eta orduan izuzkinten beste kontrabasuaren bakarrizketa ezagut zenun Eta haizu, ba behirako bakarrizketa Ba behiratuko dut ez da bueno, ba, Euskeratu dut Eta orduan berakantzestu egin behir izan du Aminez, salto bat egin duzu, zukeldu zenion historiare. Bai. Zerra zaizun erakargarre? Ez nun getxegi pentsatu, ze... Jose Ramon horren pozit jarri zan esan unian behiratuko nula, eta berako ulertu zun e, egingo nuela esaten nio la, eta behar bat esan nion, ba, pentsatu nun hauegin inberdut. Adiskide bat egindutakoa bete egin behar da, eta orduan zertu nintzen buru belarri, eta behiratu nun lehenengo abergaztelani asko itzulpenean hola moldatu ziden, eta gillazan arazuan itun lekuetan ez ziaten gehiagilagun zen, eta, eta gero ingleseskoak eta alemaneskoak ere behiratu ditut, baina alemaneskoak egin moldatu nitzan gehiagun bat, eta horla luzak da bat baina gehiago jakiteren alde honetako bat. Bai, bai, liliura etakoa, eta zora garrien baina zoratzearen zentzu askotan ere, bai. <laughs> eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, nire gorputzean, nolabait, ba, lehendik, banekiena, ez da, maila teorikoa guen, ze zaila den itzultzea, eta orduan batzuetan izugarri disfrutatu dut, eta beste batzuetan ba, ez horren beste, baina asko ikasi dut, eta oso guztoran hau bukatu dut alako, eta